якого світ теж запхав наприкінці життя в темницю. Ось він лежить біля ганебного судилища на гнилій соломі Афінської в'язниці і тішиться думкою, що істинно мудрі люди співшуватимуть йому, покидьки хіхікатимуть, а дури світи скиглитимуть. Сократа треба було зберегти для Афін, як дивогляд, як Овичачий, фазана. Він любив такі хвилини самотнього спокою. Тоді поринав у зосередженість, як у хвилі, і в урочій тиші починав звучати внутрішній голос, який радив йому, як чинити. Може це не кінець, може це навпаки, добрий початок, а добрий початок не дрібниця, хоч і починається з дрібниці. Щирі друзі давно відмовляли його від публічної філософії, а він легковажно відмахувався. «Боги визначили вам дихати, а мені займатися філософією, і я си робив собі на втіху і на користь тим, хто має вуха». А що вийшло так, то все лише потверджувало його спостереження не сприймають мудреця в рідних пенатах, але варто вбити глашатая істини, одразу ж людей охоплює допитливість до його віри і повага до неї, бо немає нічого привабливішого, ніж те, за що пролито кров. До порепаної п'яти Сократа, як учора до моєї, міг приповсти щур, він не кинув у нього сандалею, бо сповідував афоризм старого Хілона. «Умій користуватися спокоєм». Глибинний, густий спокій наповнював його серце. В останню ніч, в ту останню ніч свободи, він зрозумів, що смерть – його благо. Справді, не скніти ж йому, як мислитель Епіменід, Літ. Ще більше лякала кончина мудрія Ферекіда, немічного, занехаєного, заїденого вошими на трухлявій циновці. Йому, Сократу, теж було вже немало – сімдесят. Якщо він ще зберіг легку вдачу і спритність мислі, то лише тому, що все життя поступово визволяв свою душу від примх тіла. Він переміг бажання плоті. І зараз, коли вона почала докучати своїми слабостями і заважати мислити, чому б він не розлучився з нею легко, без жалю, як це роблять лебіді. Йому подобалися ті птахи-пестунчики Аполлона. Коли вони перечувають свою кончину, то заводять гучну щасливу пісню. Отже, вони знають про смерть щось інакше і більше, ніж люди. Чому всі так бояться смерті? Навіть ті, котрим радості не несе ні ранок, ні вечір їх земних днів. Бо смерть – це означає стати нічим. Смерть – сон без дінь. Чого ж боятися такої спокійної і тривкої ночі? До того ж померлий переселяється в інше місце, де перебувають усі померлі, і там можна зустріти Орфея чи Гомера. Вже задлясього можна померти тисячу разів. Раніше Сократ гадав, що зло – це відсутність освіти, моралі, і все в житті можна залагодити розумом. Тут, у темниці, він зрозумів, що все не так». Є вищий набуток за розум, за силу, за страх – любов. Коли любиш кожного і всіх, коли розумієш, що інший – це ти, і ти любиш його, як себе, тільки тоді розум може підказати істину. В загратованому вікні з'явився сумний лик ксенофонта, його набридливого учня І вірного послідовника Великий учителю, Я прийшов із доброю звісткою Тобі готують втечу Сократ промимрив Не піднімаючи повік Ксенофонте Куди я зможу втекти Від самого себе Позаду почувся Голос Федона Іншого учня Сократи я й досі не можу повірити, що афіняни привикли тебе на смерть. Вони прирекли мене, а їх прирекла природа. Але чому ти сидиш, як причучверений? Ми поможемо тобі втекти, збирайся. Не розмахуй руками, Федоне, це ознака божевілля. Сократе, схаминися, ти ж помираєш безневинно. Верещав Федон, а ти б хотів, щоб заслужено? А з антисфеном принесли кошик зі смаженими гусятами, устрицями, фруктами та вином. Сократ відщепнув за окраїця хліба, а інше відсунув пацюкові. Сократ, невже ти навіть зараз не торкнешся добру їжі? Найкраще смакує тоді, коли не думаєш про закуску. Чим менше людині потрібно, тим ближче вона до богів. Візьми, вчителю, хоча б цей ошатний плащ. Він гідний того, щоб у ньому вмерти, запропонував Аполодор. Невже мій власний плащ готився для того, щоб у ньому жити? І не годиться, щоб у ньому помер. Прибіг захеканий Есхін. Завтра, Сократе, збираються філософи. Вони жадають послухати твою останню промову. Нащо? Вони мають відповіді на всі запитання, а я не маю остаточної відповіді на жодне. «Тоді скажи щось мудре, на останок нам!» – попросив Аполодор, витягуючи за пояса з шиток. «Дивно, ти в мене вчися, як треба говорити, а сам навчаєш мене, коли треба говорити. І взагалі, коли ще я просив вас спалити зошити, куди ви таємно записували мої вислови? Я не хочу, щоб мої кістки перемивали ще й після смерті. Сократ, ми збережемо пам'ять про тебе. Ви не надто засмічуйте її, свою пам'ять. Багато знання, багато гіркоти. Будь спокійний, Сократе. Ми потурбуємося про твою родину. Потурбуйтеся кожен про себе. Це буде найкращою службою мені. Вчитель, невже ти не маєш ніякого прохання перед кончиною? Маю. Сократ випрямив сутулі плечі, наче стріпнув з них у тому. Маю. Піднесіть у жертву Богу Асклепію когута в подяку за моє одужання. На ніч кульгавий тюремник Приготував для нього Найбільше горня цикути. А собі налив принесеного учнями вина І запитав в'язня. «Чи правда, мудрий чоловіче, Що істина у вині?» «Не знаю», – відповів Сократ, Піднімаючи свою чашу. «Я тільки знаю, що...» Нічого не знаю. Моя істина в цьому. Тіло ще не встигло охолонути, як заможні афіняни вже торгувалися з тюремником за вичовгані сандалі і дірявий хітон мудреця.